Baik, kitab, Muhimah <coughs> Baik, kita masuk kitab Nuhimah Sin Al-Mil Hadith Baik, kita masuk Kitab Nuhimah pada muka surat yang kedua puluh Masih lagi membicarakan tentang Manusia yang Dayus Manusia yang Dayus diceritakan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasa'i dan Imam Hakim daripada Abdullah bin Umar. Tala haram Allah ta'ala alaihimul jannah. Mudminul qabr wal aqli walidai wad dayus allazi yafir fi ahlihil qabr. Artinya tiga golongan manusia yang telah diharamkan oleh Allah ta'ala mereka itu akan masuk ke dalam syurga. Tiga golongan manusia yang haram masuk syurga, malah tidak boleh mencium bau syurga. Tuan, tuan cium pun tak dapat. Jangan kata nak masuk, cium pun tak dapat. Yang pertama, kata Rasulullah, orang yang minum arak, orang yang mengekalkan meminum arak. Kalau dah tobat tak? Dah tobat, tobat tak apa. Setitik arak kita minum tuan-tuan 40 hari, Tuhan tolak ibadat. 40 hari dalam agama kita ni tuan-tuan banyak sungguh cerita 40 ni banyak sungguh cerita 40 Nabi kata Nabi kata manusia ni kalau umur 40 tahun tak berubah lagi, payahlah nak berubah Imam Razali kata manusia dia kalau dah masuk 40 tahun tak usyuk lagi semayang adalah benda tak kena Nabi kata bermula je kehidupan ni pada usia 40 tahun Nabi diangkat pada usia 40 tahun menjadi Nabi Banyak hadis tentang 40-40 Lintas depan orang semayang Allah tolak ibadat 40 hari Ada yang kata 40 Ada yang kata 40-40 hari 40 malam 40 bulan Nabi sebut 40 40 apa? Tak tahu Nabi Musa di Apa nama umat Nabi Musa di di gurun pun 40 tahun Mungkin tidak ada apa-apa pada angka 40 ini. kebetulan saja. Tetapi saya nak sebut pada tuan-tuan satu hadis sahih tentang angka 40. Tentang angka 40. Itq minan na wa itq minan nifaq. Apakah benda yang boleh membebaskan tuan-tuan daripada neraka? Insya-Allah tak masuk neraka. Dan membebaskan contohan daripada nefah munafik Sifat munafik, Iaitu apa? Semayang berjemaah. Jangan tinggal selama 40 hari. Pada takbir yang pertama. Berserta ke imam. Nabi kata siapa yang boleh semayang berjemaah dengan imam. Takbir yang pertama tak tinggal. Selama 40 hari. Bebas daripada neraka. Dan bebas daripada sifat munafik setakat so, boleh buat. Orang perempuan kata kami tak dapat benda. Kami setiap bulan cuti ustaz. Tunggu ngantu buat. Insya-Allah. maju tunggu ngantu mesti Kalau tak nak mengantu, ah ha, tunggu uzur. Cuti dah tak ada uzurlah. Boleh buat. Jangan maji-maji kata itulah Islam ni ha tak ada pada kami orang buat. Orang lelaki bolehlah buat, depa tak ada haid. Jangan cakap gitu maji. Orang lelaki-lelaki walaupun tak ada haid, perempuan ramai yang boleh buat. Boleh orang-orang buat 40 hari. 40 waktu di Madinah pun tak buat. Untuk tidur dalam hotel je. Dia memerlukan iman yang kuat jihad yang kuat semangat yang kuat baru dapat 40 waktu so imam imam pun boleh tentu dia dapat bila mai giliran dia dia datang bila giliran dia tak datang bukan giliran dia dia tidur di rumah dia pun tak dapat bila pun boleh tentu dapat yang dapat ni betul-betul kuat -betul iman dia sebab itulah Allah bagi dekat dia pembebasan daripada neraka dah 38 hari dah tak pernah tinggal satu waktu pun berdimaham masuk hari 39 tertidur semangat tak sedar sedar-sedar pukul 6 Allah habis 39 mula balik pada kosong dan tak boleh kiri bawah tak kira alai tak lagi tarik tak alai tak alai mula bersyukur balik Masya Allah tuan-tuan ujian banyak nak ambil anak tuition nak ambil nak hantar isteri pergi reja Nuh, mok telefon balik cepat, ayah sakit. Tak boleh semayang jemaah. Main kita kereta rosak tengah jalan, jem pulak tu. Sangkut dalam banjir pulak. Bila nak semayang jemaah? Tertidur, tak sedar-sedar. Terlepas dah semayang jemaah. Susah nak dapat sedar. Sebab itu, siapa yang boleh buat 40 hari ni insyaAllah. Ustaz saya dah buat dua kali Ustaz 40 hari tu memang dia setiap setiap tertidur di masjid Ustaz Sama orang tablet kan? insyaallah Ustaz Sebab tu orang tablet dia keluar 40 hari Dia dah dapat yang ni Kita tak faham tablet kita tiba apa oh, tablet tablet tablet Depo semalam dia nak dapat 40 hari Tapi syarat pun tablet tinggal lah belanja isteri di rumah saya baru dia jumpa satu tablet. Sahabat saya jumlah tablet. Isteri baru bersalin sebulan. Dia dah keluar. Sebulan isteri. Anak tu merah lagi. Dia dah bye bye anak dia. Bye bye baby. InsyaAllah. Ayah balik selepas 4 hari. InsyaAllah. Dia agak lebih. InsyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah. Patut-papak. Ya, tak bayarlah pergi lagi Jaga isteri, jaga anak-anak Jihad besar Bagi makan pada isteri Bagi makan pada anak-anak Jihad besar Habis dia pantang, budak dah besar Keluarlah balik Nak cari 40 hari, silakan Tapi kalau kita tinggalkan <tuh> Tak bagi nafkah, dosa Siapa-siapa tak bagi nafkah pada isteri dia <tuh> ibadahnya ditolak Tuan Dosa tu Bukan kata jemaah tablet je Tak kira lah tuan-tuan jemaah biasa pun Satu sen tak pernah bagi duit kepada isteri Isteri ni duk cucuk duit dekat bank Duit dia pun Bank tu pun baik asal cucuk keluar duit Tak pernah lawan langsung baik je bank Dekat dinding tu cucuk keluar tuan, tuan tak bagi nafkah dekat isteri tuan-tuan Ibadat ni ditolak Tapi so, saya ingat mayar tuan-tuan Tuhan terima Jubah ubah melerak sebab tak nak buat kaki. Eh kok ni panjang mereka punggung. Kalah orang punggung. Tapi kalau tuan-tuan tak bagi nafkah dekat isteri. Berdosa. Baik. Jadi ada yang boleh buat. Empat puluh hari dia boleh buat. InsyaAllah. Alhamdulillah. Apa lepas, lepas buat empat puluh hari tak semayang. Gila hazmayat dah semayam. Kenapa tak semayam ah? Kamu tak dengar otak cakaplah tu. Siapa boleh buat 40 hari bebas neraka tu? Aku dah buat dah insya-Allah aku syurga. <SILENCIO> Ini mungkin babi je kata. Kenalah semayam yang 40 hari itu sebagai satu ikbal pada kamu yang banting saja untuk masuk syurga. Serapalah so, kita mati seorang anak belum cukup umur. Mati dua orang. Mati tiga orang anak belum cukup umur. Anak tunggu depan pintu syurga. Bukan maksudnya tak bayar semayal. Ini tiga orang anak dia mati eksiden. No, no. Tak semayal lah. Tak semayal yuk. Tiga anak dah tunggu. Tiga anak dah nunggu. Memanglah anak tunggu kamu tiga orang depan syurga. Tapi tak jumpa pada bangsa kamu segera. Dia kena faham sentih tentang. Jadi kalau tuan-tuan nak buang sifat munafik Pada anak-anak tuan, tuan Saya syorkan Anak-anak kita sekarang ni Munafik tuan, -tuan. Dia pakai free Tuan-tuan pakai bail handphone Dengan bail handphone tuan tu Dia boleh request untuk minta Top up dia punya Tuan-tuan bukan Tau. 50 ringgit sekali top up Rasa sekali top up Mak datang bil, ha. dia ada charger tu dia. Empat hati, seribu kena. Nak kata apa tuan tuan? Nak marah, kena bayar dekat lah. Dekat perkhidmat kena bayar lah. anak kita tuan tuan. Dan masalah. Lepas tu tuan tuan handphone jagalah leluh. Walaupun tuan tuan tinggal handphone di rumah. Dia hantar mesin dekat handphone tuan tuan. Orang ni lintak, sopak, ada setuju ataupun tidak. Dia sendiri jawab? Yes, sebenarnya. <laughs> aja masuk. Contoh bukan tau. Tabah kita ni pula jenis tak kisah punya. Dapat bil bayar, dapat bil bayar. Anak tipu. Banyak zonpak dulu yang yang dai 3993 apa semua rentung 80 ribu kena buat. Ada anak yang degil, tak mau dengar cakap mak bapa tak mau semayang tak mau tak mau tak mau. Saya syurkan pada tuan-tuan. Apa kata? Buat kempen 40 hari mayang berjemaah. Cuba buat. Tak boleh buat di masjid surau. Tolong buat dengan anak-anak dan isteri di rumah. Tolong buat. Tolong buat. Ini yang saya nak buat ni. Tiap-tiap titik sekolah. Saya buat kemp titik sekolah ni tuan-tuan. Yang ni kami buat 40 waktu. Kalau 2 minggu tak bolehlah lah 40 hari kita ambil 40 waktu Semayang tiap-tiap hari berjemaah. Nak buang sifat munafik Nak buang sifat taylor Tuan-tuan banyak yang sekarang ni Bawa air, jampi, jampi air Bawa air, air jampi, jampi air Bagi anak Kalau tuan-tuan sendiri dia dengan semayang Tak jadi itu lah. Nak selesaikan masalah isteri Nak selesaikan masalah anak-anak Tolong selesaikan dengan semayang Dan Nabi terang-terang sebut tadi siapa yang semayang 40 hari berjemaah tak tinggal takbir yang pertama hilang sifat munafiqnya jadi yang mana ada masalah di sini saya syurkan cuba buat kalau anak tu boleh kontrol lagi kalau tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5 tu dia masih duduk dengan kita maknanya kita boleh buat selama sebulan 10 hari tu insyaAllah mudah-mudahan munafiqnya hilang. yang kedua orang yang terhaka pada mak bapak Takkan masuk syurga. Dan yang ketiganya ialah orang Dayus. Yang membiarkan isterinya berbuat kejahatan zina. Dan dia tahu pula yang isteri dia berzina. Dan dia tak kisah walaupun nama dia bukan Aiman. Selalu yang tak kisah ni Aiman saja. Aiman tak kisah. Ini bukan Aiman pun tak kisah. Isteri dia buat jahat. Dia tak kisah. Maka dia dipanggil sebagai Dayus. Nabi kata Dayus ni apa? Dayus ni tuan-tuan Kalau tuan-tuan berzina dengan isteri orang Suami dia tak tahu Suami tu tak tahu Kita berzina dengan isteri dia Dosa suami tu Kita tanggung Dan amalan yang kita buat ni Tukar dengan dia Kita ambil dosa dia Pahala kita dia ambil Ini akibat kita berjahat dengan dengan isteri orang. Abang itu tak kalau saya berjahat dengan suami orang. Saya perempuan. Jahat dengan suami orang pula. Macam mana Ustaz? Seluruh azab ahli kubur manusia. Kena dekat kamu dalam kubur. Ah, ini tuan jaga-jaga. Sebab itulah suami dan isteri ni. Bila dah jadi suami isteri. Saling setia di antara satu sama lain. Saling berjaga-jaga zaman sekarang ini. Sebab zaman sekarang ni tuan-tuan mudah sangat jatuh cinta. Suami-suami kenalah jaga isteri-isteri. Janganlah pakai seksi-seksi. bekerja, Janganlah tu biarkan pakai baju jarang. seluar ketat-ketat. Itu menarik perhatian orang. Jaga lele. Nak pakai ketat-ketat, pakai dalam rumah. Dalam rumah dia tak pakai apa, pun tak puas tutuk dengan la tingkat, tutuk dengan la aduklah ha, ah duklah dodo Tengok Upin dan Ipin. Betul-betul betul. Tak ada siapa salah. Tapi janganlah buat macam mak mentua dengan pak mentua ada tercabut kepis Allah. Tapi bila keluar daripada rumah, ah ha, lubung balik. Kamu hanya untuk abang. Abang hanya untuk kamu ni kena jaga tu juga ni besar pada isteri kadang-kadang bila suami cakap isteri marah ini menyakit. <coughs> bila suami cakap pak, tak salah pakai baju ni pak, ketak dengan pak oi, merekat baju ni abang, saya isteri abang abang percayalah saya isteri dengan abang ok, saya tak kacurah dengan abang ini passion abang, biasalah Bukannya suami jealous Bukannya suami zaman sekarang ni Zaman macam-macam boleh jadi Kadang-kadang anak lima pun orang ngorak lagi Balik rumah kabur dekat suami dia Bang, tadi berta naik bas tadi kan Orang tu ngorak apa? Dia tak tahu pun ada anak lima Haa nampak Dia jadi bangga lah bila orang ngorak dia Ah ha, pada masa itu dia akan cari jalan Macam mana nak akhlasi orang Bila suami tak kisah bila suami galakkan pula Maka suami tadi akan menjadi Dayus Jadi tolong jaga-jaga tuan-tuan Ya, benda betul, betul banyak sangat berlaku ni Baik, dan kata setengah ulama Dayus maknanya ialah Orang yang tiada menegak akan manusia lain Daripada masuk atas isteri Apa mana masuk atas isteri Nak pegang isteri dia Nak peluk isteri dia Nak cium isteri dia nak berlakon dengan isteri dia. Tak kisah. Itulah Dayus. Isteri jadi pelakon. Suami duduk atas kerusi tengok isteri berlakon. Jelah hati isteri berlakon. Suami bagi air mineral kat isteri. Bagus lakonan awak tadi. Hidup. Hidup lah. Tidur atas kasihan dengan lelaki orang. Bagus. Yang ni yang dikatakan Dayus tu tentang. Jadi saya minta lah pada suami-suami pelakon yang beli ketek cili saya ni yang tengok dengan marah saya pula. Suruh isteri berhenti pelakon. Ni. Takut pada Allah dia hari kiamat. Tak cium bau syurga. Sebab di atas pintu syurga tu ditulis tak boleh masuk bagi orang dayus. So saya ingat signbox, noticebox ni pintu masuk masjid saja, lah. Pintu masuk hotel saja. lah. Kita masuk bas saja, jangka Durian tak dibenarkan bawa. Itu bas sampai terbang boleh lah ya? Dalam syurga Atas pintu syurga tu Dayus dilarang masuk Kalau so, sampai pada hari tu Baru kita nak menangis Satu sen tak guna tuan-tuan Sebab tu saya besar pada tuan-tuan Jangan biarkan isteri tuan-tuan Duduk bersalam tak tentu halal Banyak kali kalilah saya besar Asal raya bersalam asal salam raya Tuan-tuan tidak boleh membenarkan Isteri tuan-tuan bersalah dengan bapa sedara tuan-tuan Bapa sedara kita dengan isteri kita Boleh kahwin Sebab dia buat tuan-tuan Biarkan isteri tuan-tuan buka tuduh Depan bapa sedara tuan-tuan Boleh kahwin Besok saya akan buat ceramah ini Keluarga 69 di sini Besok kita tak pakai kitab Hidayah Tuhan Pakirin tu Saya buat tajuk khas Keluarga 69 Supaya kita tahu hukum Wajib tuan-tuan datang besok Jaga-jaga ni tuan-tuan Tuan-tuan ni ada anak Cik lukman ada anak Cik Luqman ada anak Katalah tuan-tuan Tuan-tuan ni ada anak Anak tuan-tuan dengan Duda Anak tuan-tuan kahwin dengan Duda, anak dua orang, laki-laki perempuan. Tuan-tuan dengan menantu itu, dipanggil apa? Dengan Duda itu? Dipanggil? Menansu lah. Batai ada Aizmayang, cik Luqman. Anak cik Luqman, perempuan, kahwin dengan Duda, laki-laki. cik Luqman dengan Duda tu batai lah. <SILENCIO> batai dah hilang main. Batai, batai batai. Tak batai dah datang. Batai noh Allahu Akbar. tu dah tanya. Besok wajib mat tak mai jaga. Dengan menantu jantan mana batai. Jantan dengan jantan dia sebenarnya Cik Luqman boleh jawab dia panik dia, <SILENCIO> dia panik tadi dengan menantu kita batal batal sampai kiamat tak batal baik menantu lelaki, baik menantu perempuan Cik Luqman dengan menantu Cik Luqman tak batal tadi menantu Cik Luqman dudak ada anak perempuan seorang soalannya Cik Luqman dengan anak duda yang perempuan tu. Basal tak basal. Ha. Ada yang geleng. Geleng tu ada dua. Satu tak tau. Satu tak bandai. Ada yang mana ni. Ada ha, dua-dua tu. Satu tak basal. Satu, satu tak tahu. Ha. Baca apa basal? Ya. Tapi pak dia menantu kita. Ya. Ha. Abang kita jawab Boleh kahwin Pasal air semayang Dengan anak menantu. Lain jawab Pak Kening Besok kena main Tak main jaga Besok kena duduk depan Jangan duduk belakang Besok tuan-tuan datang Bawa buku Bawa pen Kita akan belajar 4 minit Hukum dia Bila anak tuan-tuan Berkahwin dengan seorang duda Atau janda Jana tu ada anak dah. Anak ready-made. Anak dengan suami dia, isteri yang dulu. Tuan-tuan, mak mertua dia. Tuan-tuan dengan anak dia, batal ais maya. Bila batal ais maya, maknanya boleh kahwin. Tapi tuan-tuan tak tahu. Tuan-tuan tak tahu. Tuan-tuan agak cucu. Umur 16 tahun laki-laki, pimpin opah. Dia naik dalam tangga surat tipehlah opak nak semayang raya nasib baiklah ada cucu nganturkan naik ke tempat orang perempuan semayang terus dia semayang tak ambil bodoh 20 tahun tak suap semayang dia pasal tak belajar dia kata batal macam mana ustaz bapak dia menantu saya memanglah bapak dia menantu opak dia bukan cucu opak apa pula bukan cucu saya dia cucu saya lah ha, saya buat ke orang kecil <laughs> orang perempuan ni bila dia nak marah dia suruh kecil <laughs> kira lah Ustaz saya bela dia daripada kecil kira papak dia kahwin dengan anak opah tu dia umur 2 bulan anak opah ni lah yang bela dia Ustaz anak opah dengan dia tak apa itu anak diri no problem opah dengan dia tu dia yeah, kala nah kalau kata batin pusat sudah anggap macam cucu sendiri gitu dia. Ha, sudah. Oh, <laughs> Dalam agama ni tak ada nganga-nganga. Dalam agama tak ada anggap-anggap tak ada. Sudahlah isteri kita umur 60 tahun. 60 tahun dah dia jogging pakai baju ketat, seluar tracksuit. Ni melekat baju ketat. Lari jogging dengan suami. Eh, hey, Hei, pakailah raja elok sikit Ay. Aku dah nampak sini tu sini Hei, kuncin aku Habar, ada 60 Tak ada gitu oh, hey, dia. Tak ada siapa nak Dalam agama kita Bukan kita boleh anggap-anggap Dalam agama dia tetap kepada hukum Kalau orang 100 tahun buat orang nak Sama kamu 60 tahun Pelajar saya tuan-tuan 74 tahun Kahwin dengan 68 tahun isteri baru kahwin 2 bulan. Nak habiskan bulan madu di pondok. Bila pondok sudah siap insya-Allah bulan lepas ya. Kami jangan nak habiskan bulan madu sini 74 bulan madu lagi. Ah uh, masih kahwin lagi suami 74 isteri 68 tahun. Hai uh apa mereka nak buat tu tak? <SILENCIO> yang tu tak payah tanya mereka tahu nak buat apa sebab itu tuan-tuan bila Allah kata tutup tutup, dan kita sebagai suami tolong tutupkan isteri kita supaya kita tidak menjadi dayus baik kemudian dan katanya lagi setengah ulama makna dayus itu ialah tadi kita baca lah Orang yang membeli ia akan jariah. Yaani hamba perempuan yang bernyanyi-nyanyi ia bagi segala manusia. Itu pun Dayus. Pun saya minta maaf kepada bapa-bapa suami-suami penyanyi yang isteri dia jadi penyanyi. Kita ni sebut mana-mana isteri yang jadi penyanyi dan menyanyi di khalayak ramai, suami dia adalah Dayus. Minta maaf ni hukum saya kena laki aib. Dah saya kata dah dulu, diri kita di tuan, tuan penyanyi, pembeli, pelakon pembeli. Ramai yang telefon tanya macam-macam soalan pada saya. Jadi, kalau mereka beli CD kita ni, jangan marah. Lah. Jangan terasa, jangan muaykok, jangan saman pula. Ini hukum mana-mana suami yang ada isteri, dibiarkan isteri merompak-lompak terkinja-kinja, depan orang ramai, lelaki-lelaki bukan mahram, maka hukumnya adalah saya. Ustaz, kalau isteri saya punya ini, saya benarkan isteri saya menyanyi untuk orang perempuan ialah. Oh lelaki-laki seorang pun tak ada tak. kalau ha, gitu boleh. Eh? Buat dalam satu dewan tertutup. Kunci pintu lelaki-laki tak boleh masuk. Technician lelaki yang jaga audio yang jaga technician perempuan, yang jaga lampu, perempuan semua perempuan maka boleh dia jadi. Harus tak ada lah dalam lagu apapun kaza wa kaza kaza wa pun tak buat <tuk> tak jadi salah tengah cara audion dia semua orang perempuan dan semua teknisyen kru dia ialah orang perempuan silakan tak menjadi hal orang perempuan pun nak berhibur juga di tetapi kalau ada program laki-laki dua orang laki-laki lampu laki-laki teknisyen audio laki-laki maka haramlah perempuan itu berjanyi-janyi kalau dibenarkan juga ustaz haram. Baik, sekarang memang memang haram tak tapi saya cadang saya nak tobat lagi 2 tahun. <laughs> Ada je bagi alasan macam tu. Saya balik pada haji, saya tak akan taubat sekarang. Wasar yu ila magfirati rabbikum. Nak tobat, tobat sekarang. Sebab kita tak tahu bila kita nak mati. Baik, kemudian dan kata dan tertulis maka tersurat di atas pintu syurga anti haram ka'nab dayus ertinya hai syurga haramlah atas segala lelaki yang dayus kalau kau faham dayus tu tak boleh tak boleh tidur dengan isteri ah ha, tu dia faham dayus tu bukan dayus tu lemoh saya tak boleh tak. saya tak boleh bagi nafkah pada isteri saya saya lemoh tak. kenapa lemak? Saya segenting mana ustaz Nengok belum berlainan. Itu bukan Dayus. Dayus ni membenarkan isteri buat jahat dengan orang. Dayus ni membiarkan isteri ni buat benda haram depan orang. Tak kutuk aurat, bercampur sana, bercampur sini. Itulah Dayus. Isteri boleh buat balik jantan lain. Itulah Dayus. Atas kaca, isteri boleh turun main SMS dengan adik angkat. Adik angkat jantan. Kamu SMS apa? Tumpah. Man Aja Kamu ni Aku ada di sebelah Kamu tak layan Kamu layan orang jauh Itu Tepat handphone Tepat handphone Salah ni Orang depan mata kita Patut tutup handphone Layanlah dia Ini dia tak Dia nak ganggu Kita nak main eh, eh, eh. Kita dok layan Orang yang tak nampak Kenapa tak layan Orang yang kita nampak Sampai tak kata Pun boleh ada hubungan Lagipun dengan alasan adik angkat abang angkat 4 angkat angkat-angkat tak ada kamu sekarang dah jadi isteri aku layan aku dengan nak layan tu adik angkat minta duit bagi adik ajak adik angkat ajak makan nasi di nasi kandar pun pergi adik angkat ajak pergi keluri naik kereta adik angkat bawa pergi tak boleh Walaupun kita minat macam mana pun Isteri minat macam mana pun Mesti ditemani oleh suami Atau orang yang mahram dengannya Jangan kita bagi kepercayaan Tak apalah pah Abang tahu pah nak buat apa Pulanglah ke depan Pah pa nak buat apa pun Pah minat panjat gunung Pergilah pah ha. Dia panjat gunung Kau jik kamu teman Bagi apa kamu nak biarkan Dia pergi dengan laki-laki bukan mahram Kita si belajar panjat gunung Tak boleh berapa ramai ni suami yang tak kisah kembali. bila hilang susah hati bila jadi tak elok timbul fitnah. sebab tu suami kena protect betul-betul isteri jaga betul-betul isteri bukan kongkong bukannya kontrol jaga dengan penuh keislaman ada orang yang jaga isteri terlebih pula semua benda berjamping ada juga semua benda jangan tengok beras Jambi, tengok susu Jambi, tengok ikan Jambi, minyak Jambi, minyak lintang, minyak eh, macam-macam. Pantau orang kata, "Wah, yang ni bagus ni, tahan lama ni." Beli kita negara sudah beli. Kita kita ni punya lama dah gaji tak beli. Tapi barang ni tahan lama ni, beberapa jam dah. Oh, pantau, aku keluar duit beli. Terima kasih buat aku maksudnya nak tahan lama Ya ini boleh membesar pakar tu beli tiap malam isteri tengok pun takut apa lagi tuan tak fikirkan isteri kita borang dia pun manusia juga memang benda bernaksu tapi kalau naksu tu menyakitkan dia bukan naksu lah maksud nafkah batin tu apa mengembirakan isteri bukan menggembirakan diri sendiri. Awak fahamlah kufah basit tu apa? Dia kata ustaz saya sufah sudut. Memang ustaz sufah okeylah ustaz. Memang hang okey, isteri hang KO. Oi, oh, tuan-tuan kena hormat isteri. Maksud nak kufah basit ialah menggembirakan isteri. Sebab tu gembira isteri tu apa? Layan dia bercakap. Isteri tak seronok kalau tuan-tuan tak layan Dia bercakap Abang tadi pergi cerama Ustaz Kazim ke? Hmm. Ramai lah abang hmm. Ustaz Kazim kata apa? Hmm. Terus dia pergi tidur Terus tak ferah Terus tak tengok tak ferah dia Ferah Cuba tuan-tuan layan dia Abang tadi pergi cerama Ustaz Kazim ke? Ah, uh -huh. Okey je Bolehlah. Abang pakai jauh kalau. Taklah. Itulah. Lain kali dia ta'wal. Boleh pakai lepas mesin, lepas depan mzik. Depan surau. Allah Pula depan pada ta'wal. Tapi kamu kenalah ikut. Itulah maknanya lawan. Lawan bercakap. Seronoklah dia. Dengan tak lawan dia bercakap. Bila dia balik lambat. Kita balik dulu. Kita layan dia cakap. Apa salah tuan-tuan. Buat air macam dia. Kita balik. Sebab kita kerja dekat. Dia pula jam. Abang sampai, enam telah kau sampai, sempat sediakan dulu. Teka cokodok ke, popcorn nugget ke, jembelak itu tengok. Siang ya, kak isteri abang, abang dah basuhkan kopi, mari kita minum sama-sama. Eh ya -sama. hey Allah, totoa, dengar-dengar beg kerja dia sampai ke di dapur. <laughs> Barulah dia rasa seronok. Terima kasih abang. Hari ni abang belik boleh awal. Bolehlah abang diakat. Besok kalau Abang akan lambat, kamu dah mula buat. Konoklah. Itulah dipanggil nafkah batin. Ustaz, saya letihlah Ustaz. Bila masa nak goreng naga, bila masa saya nak buat teh tarik, bila masa saya nak nanya, Bapak Ustaz, senyum itu pun dikira nafkah batin. Senyum. Hmm. Isteri Abang Balik, senyum saja. Itu pun seronok. Uh -huh. Penatlah Abang. Bila tonton senyum, hilang penatnya. Tapi tak payahlah tuan-tuan buat macam cerita pura cendana tu. Eh, cerita kusam berjanggut bila Firamli balik, buat balik menantu dia tu. Sultan Alam Syahbana tu menarikan. Anak ayah balik, anak ayah balik, tak payahlah. Tak payahlah isteri sultan balik, isteri abang balik, isteri abang, abang, abang balik, tak payahlah. Orang tengok suhati. Suhati orang tengok sultan. Untuk berapa hari dia berdua tu siapa saya tu tak apa-apa sihat termasuklah nafkah batin tidur dengan isteri tidur dengan isteri tu maknanya tidur yang menggembirakan dia tidur yang menggembirakan, yang menyeronokkan bukan makna yang menyeronokkan tu 6 jam 4 jam belum lagi gampang. Kan, Belum. begitu dia sudah gampang. Kita empat jam ni gampang. Betul dah kerja. Abang. Oh, fikir lah Maksudnya, biar kejap pun tak apa, Jadi dia suka. Itulah maksud nafkah batin. Kita ni pantang tu, Tuan. Dengan lintah-lintah. gambe gambe, Pantang. Itu yang buat skru tayang lori tu. Tuan-tuan kan dalam paper tu. disangkutnya dengan skru tayang lori dah tak boleh cabut Boba macam <SILENCIO> Boba bawa kata tu Boba nak fikir kau macam mana sejak dia aku kata skru terkata yang lain balik tu, tuan-tuan Ehsan sebab tu orang lelaki kena ada aktifat eh, Ehsan dengan orang perempuan dia letih dia penat jaga anak masak basuh kain orang-orang pelik pula lip rosak kita pula tu dia ada stand dah sabar begitu jugalah dengan perempuan pun kenal nak fikir suami juga dengan tak layan langsung berilah juga hak suami jadi masing-masing jaga taklah berlaku curang masalah kita sekarang ni dingin, bila dingin kita nak cari yang lain isteri dingin, suami duduk tengok orang sebelah panas isteri layan dingin tapi jiran belah rumah panas balik saja bang Cantik hari ni abang Sudah ha, tu panas tu Isteri pula tak tanya cantik ke tegak ke apa ke tak tanya ha, Dia mula dengan orang-orang sebelah Serupalah isteri kita pun bila tuan-tuan dingin dengan dia Dia mula cari orang yang di ofis dia Yang di pejabat dia Yang suka tegur dia Yang suka ambil berat pada dia Lama-lama jadilah yang kita sebut hari ini Kecurangan-kecurangan Kayu tiga, kayu empat dan sebagainya Baik dan kata setengah ulama' seperti yang tersebut di dalam sebuah hadis Nabi SAW barang siapa berbuat zina Nabi sebut siapa-siapa yang berbuat zina dengan perempuan yang ada suaminya mencaya adalah dosanya atas laki-laki dosa si di suami ditanggung oleh laki-laki penzina dan perempuan yang berada di dalam kuburnya itu sangatlah azab sekalian umat Nabi kita semuanya perempuan yang berzina isteri orang yang berzina diazab dalam kubur dihimpunkan semua azab manusia, kena pada dia oh, dia tuan-tuan kita ni kena rotak berlari lah menjerit lah, bayangkan seluruh azab umat Nabi Muhammad dihimpun pada dia, sebab dia berzina dengan lelaki-lelaki lain dan adalah sampai di hari kiamat... ...descaya dihukumkan Allah s.a. akan suaminya yang dahulu... ...dalam segala kebajikan laki-laki yang berzina. Di hari kiamat... ...dosa orang yang berzina... ...ditampung, diambil di, di, di daripada dosa suami dia... ...dan pahala penzina ditukar kepada suaminya. Yang kemudian berhukum... ...bermula hukum yang demikian... Apabila zina isteri dengan tiada diketahui oleh si suami. Maka bila suami tak tahu isteri curang. Allah tukarkan pahala dan dosa di hari kiamat. Tetapi jika suami tahu isteri berzina. Dan dia diam. Mestaya diharamkan oleh Allah Taala bagi suaminya. Masuk ke dalam syurga. Kerana sesungguhnya di atas pintu syurga tertulis. Syurga. Kamu adalah diharamkan Bagi orang yang Dayus Masya Allah Bagaimana kalau saya balik-balik Tengok-tengok isteri saya buat projek kan? Jadi isteri saya minta ampun Isteri saya minta maaf Dan saya ni pun ampunkan dia Saya maafkan dia Adakah saya dikira Dayus Ustaz? Tidak Itu tidak dikira Dayus Lain kali jangan buat Abang ampunkan kamu yang kata Dayus tu apa? Abang, tadi saya berjenak. Oh, bagus. ah itulah Dayus. Tadi kamu projek ya? Ha, ha, abang. Elok lah. Ha, itulah Dayus. Tapi kalau suami dia nasihat dia, abang tak sangka dengan kamu. Abang pergi krosos, kamu pula berkrosos dengan orang lain. Ini kerja kamu ya, dimarak-dimaraknya, isteri dia tak ampun. diciumnya kaki, ditunduknya sepeka ke lantai disujuknya kaki suami dia tolonglah abang ampunlah ke saya abang suami dia dengan ikhlas diampunkan yang tu tak pun dia tak dikira sebagai dayus yang dayus ni ialah dia tahu dan dia tak kisah dia dia tahu dan dia biarkan dia tahu dan dia tak ambil kisah. isteri dia nak buat apa pun dia tak peduli baik kemudian dan satu riwayat tiga perkara yang tiada masuk mereka itu dalam syurga yang pertama, orang-orang yang menyakiti akan dua mak bapak. Sakitkan hati mak bapak. Mak tak bagi kahwin, nak kahwin juga. Buang mak bapak sebab dia jatuh cinta. Minta ala ampun. Contohnya kalau ada salah dengan mak bapak sebab nak menikah dulu, ada lagi peluang. Pilah minta maaf sebelum orang tua automatik. Dah mati tuan-tuan satu set, tak guna lah. Tuan-tuan bincang batu nisan, goncang batu nisan, nisan minta ampun pun tak boleh lah. Kalau tuan-tuan ada makrapak, tuan-tuan ada salah dengan dia. Tuan-tuan tengking dia hari itu. Pergilah minta maaf. Saya dah kata pada tuan-tuan. Dua benda yang mendatangkan balas sebelum kita mati. dosa lawan lawan makrapak dan dosa memutuskan silatul Satu hari Nabi duduk dalam majlis ilmu halakak. Ni yang kita duduk ramai-ramai ni, nama dia Halakaf. Bila Nabi duduk macam ni, Nabi kata, Siapa-siapa yang putus silaturahim, jangan duduk di sini. Siapa-siapa yang putus silaturahim, belah. La jangan duduk dengan cami man qati'arrahim. Man rahim. Siapa-siapa yang putus silaturahim. Sahabat-sahabat ni tunduk. Siapa yang putus silaturahim? Sampai Nabi suruh keluar bangun seorang lelaki-lelaki, keluar keluar lelaki-lelaki rupanya dia memutuskan silaturahim Nabi Derek cakap tuan-tuan siapa yang putus silaturahim, keluar jangan duduk dalam majlis habis tak lama lepas tu lelaki-lelaki tu masuk balik duduk depan Rasulullah kalau kita tuan-tuan kena halau macam tu belak terwil kalau ada petro dia pakar bagi untuk bawah <SILENGAL> punya bengang kalau dia tahu tak tahu tak tu 4 dia saya daripada zaman kita lah ni tuan-tuan zaman Rasulullah dulu dia mari balik dia duduk depan nabi mengaji dengan nabi nabi kata apa inna rahmatullah la nunzilu ala qaumin man qasir arrahim sesungguhnya rahmat Allah tidak turun pada satu kaum yang di dalamnya itu ada orang yang memutuskan silaturahim. rahimah. dia tuan-tuan. Ayat ni, cerita ni. Tuan-tuan boleh tengok ayatnya daripada surah Tabihis Marabbikal A'la. Al-lazih khalafafasawal mabir. Tuan-tuan buka ayat ni. Pazakir. Pazakir ini nampak ada zikrah. Ayat tentang Allah Ta'ala suruh bagi peringatan. Jika peringatan itu memberi manfaat. Dan Allah sebut dalam surah Al-A'la Sabihis itu. Allah taala kata, siapa-siapa manusia yang celaka, manusia yang benci dengan kuliah agama. Manusia yang celaka, manusia yang tak nak dengar ceramah agama. Sebab itu kalau tuan-tuan, ustaz tegur, tuan-tuan belak, langsung tak panggil dengar dah. Langsung tetap boibok dan mengaji. Tuan-tuan itulah yang disebut oleh Allah dalam surah Sabihis. Tuan-tuan adalah orang celaka tu. Kita ni duduk baca sabihis sabihis dalam sunayah. Ayat tu apa ya? Eh? Tapi faham makna apa pun tidak. Lah. Ati maghrib sabihis. Ati maghrib sabihis. Tapi makmur meletaklah. Ketua imam ni mesti sabihis. Bila masuk ruka pertama sabihis. Kau kata lah. Mena sabihis. Tapi tak pernah faham apa makna sabihis. Allah sebut di tengah-tengah ayat sabihis itu. Celaka bagi orang yang bila diberi peringatan dia lari belah eh hey, tuan-tuan banyak kita ni bila ustaz tegur kita kata ustaz ni tak ada hikmah tegur orang. Lah. ustaz ni tak ada langsung hudi bicara tegur lah apa salah? kita ustaz tegur bukan dia benci satu perempuan dia tanya kat layak ustaz apa hukum macam ni ustaz? saya jawab bila saya jawab dia mimpah dengan kawal dia sebelah-sebelah Habis saya jawab dia tanya dia kak. kak faham tak tahu lah saya jawab tadi. Tersingai tengah. Macam mana kak nak faham kau menyembang? Kau tanya saya, saya jawab bila saya jawab kau menyembang. Apa cerita ni? Adakah saya memalukan dia? Dah. Saya cerita semua pada orang, lain kali dia yang menyembang. 5 minit dia duduk menung, dia belok betul. Saya kata nanti dia marah Bang dekat aku sepuluh minit lepas tu dia balik balik siap dengan buku dengan ketah ni rupanya dia balik pergi ambil pen dengan buku dia tak lari dia tetap mengaji minggu lepas saya mengajak dia main lagi dia duduk lepas mengaji tu tuan yang ni lah yang kita nak ini kata sikit terasa terasa sikit kata bila kata sikit terasa bila terasa tu sebenar kata lah dah tak main dah Cuma tengok sahabat Nabi tadi. Nabi kata siapa yang putus silaturahim, keluar. Rupa-rupanya tuan laki-laki ni bergaduh dengan mak saudara dia. Bertengkar tak cakap dengan mak saudara dia. Nabi kata, dia minta maaf. Dia datang balik selepas. Dia minta maaf dengan mak saudara dia. Bila dia dah minta maaf dengan mak saudara dia, dia duduk depan Rasulullah dan dia mengaji. Nabi kata, sesungguhnya rahmat Allah... Tidak turun pada suatu kaum jika kaum itu memutuskan selatan rahim. Rahmat ditarik. Suatu tuan, tuan berjalan di jalan raya, rahmat jalan raya sudah hilang. Makji-makji datang lengok-lengok nak pergi pasar. Jalan lengok-lengok nak pergi market. Dia ragu di tepi jalan. Tersembah atas tanah, atas jalan tak mati. Dah tak ada rahmat di jalan raya. Opah-opah datang bawa beg selekong Datang nak mayang di surau Dia ragutnya beg selekong Lintah jalan kena ragut Rahmat sudah hilang Makcik-makcik akak-akak tumbuh dalam surau Nak tumbuh kaitan api Pukul tiga pagi kaitan tapi nak tolak Pukul dua belas tidur dalam surau Pukul dua pagi kena rubul Dalam surau tak ada rahmat Kata bayang tak kata, kata Rahmat tak ada Tunggulah polis dia malam. Duk tepi jalan tengah jalan. Duk tangkap orang. Fak sebab rahmat sudah hilang. Rahmat keamanan sudah hilang. Sampai polis jadi susah. Tak polis tembak orang. Orang tembak polis. Tak boleh rempuh orang. Orang rempuh polis. Sekarang kerja yang paling bahaya kerja polis. Perjenayah banyak. senapang macam-macam. Orang berani lain macam. Sudah hilang rahmat kesihatan pun sudah bilang rahmat saya kata dah tadi rahmat sudah bilang, rahmat sihat semua duk pakai toping so saya tak kan kat doktor yang tunggu di KLIA tu nurse-nurfs yang duk sambut pesawat-pesawat daripada New York daripada Washington daripada Mexico dia ni benteng paling awal duk tunggu depan KLIA tu duk cek seling orang duk cek day orang cek mulut orang Cek jantung nanti orang. Kalau kena penyakit-penyakit, mereka penyakit, penyakit, penyakit, penyakit dulu kena. Tuan-tuan cuba pergi buka topeng muka mereka. Buka tengok. Bangsa apa yang pergi buat? Bangsa apa yang duk cek telinga ni? Nak tengok demam tak demam? 37 tadi kat atas, masuk kanak. Ha, Haa, dah demam ni. Di jangkiti ke apa, di syakkan. Yang pakai topeng ni bila Tuan-tuan buka, semua muka-muka orang Islam. Yang tak pernah sentuh babi. Asal datang penyakit yang tentuan, orang Islam duduk jaga. Bangsa yang tak sentuh babi, bangsa yang tak makan babi lah. Ya. Yang duduk di barisan hadapan untuk mengelakkan daripada babi mereka. Kenapa tak suruh bangsa yang makan babi, tunggu penyakit? Mereka membiarkan babi. Mereka makan babi. Tapi bila datang wabak babi, orang yang tak makan babi kena jaga. Patoknya orang yang makan yang babi ni lah yang kena jaga tentulah. Demo yang merosakkan, demo yang jadi punca pada benda itu. Orang dah kata ada haram haram haram Gatai nak makan juga. Tapi bila jadi apa-apa, angkatan tentera kena pergi tembak babi. Ini yang sama-sama kita kena fikir, rahmat Allah dah hilang. Duduk di kampung cik kunya dah Saya kata dah bulan lepas Lama yang opah tak datang ngaji, demam Ustaz. Demam apa? Cikgu Nya, kata dia. Ya, Yelay, cikgu Nya, iyalah, cikgu-cikgu lah kata dia. Lu dia kedok, tuan-tuan, pulang kampung. Cikgu ni, tuan, -tuan demam Cikgu ni, dia tak jadi tengah pekan. Tengah pekan ni demam tinggi. Cikgu Nya ni tepi-tepi pekan, tepi-tepi bandar, kampung-kampung. Kita -kampung, tengok dalam berita belah-belah tu staf ko balin bali semua. <tuh> macam mana mak cik je nak? Mulah-mulah mai main menggo pinggang my, sakit pinggang tu dia takak tu tak lalu makan, tak laratlah. Ya sudah demam sikung ngunyah. Dia takak belah kiri ni pasma le. tak leh cakaplah le. pasma. Le. Makan tak lalu. Le. Satu kampung pun tak. Doktor apa nak pening satu kampung. Bukan satu rumah, satu kampung. Kalau kata mati tu satu kampung tu tinggal empat orang janda, dua orang lelaki tentu. Yang tu je yang tak kenal. Rahmat sudah hilang. Betul tu dah Beti, cuma tengok Rahmat. So, tu orang beli kereta bahan-bahan tak di bawah, tinggal bekas tayar je. Kalau tinggal tayar tu kira baiklah tentu. Ni dengan dengan habis diangkut Westpah buruk kawan saya pun lebuh pelik dia AN so bila punya Westpah lebuh, tak lah apa benda sekarang ni rahmat kenapa rahmat hilang Nabi sebut kerana putus silaturahim hari ni cuba tuan-tuan tengok sama-sama Islam kita silaturahim kuat ke tak kuat bergaduh habis lah kita tambah macam saya pening tuan-tuan tak kawal ni tak kawal ni naik, tak kawal ni Tak kawal ni naik, tuan-tuan tak apalah tu, tuk tuk Jem je lah, pes ni tutup Pes ni tutup, aduh letihnya aku Pening, tuan-tuan Bertumbuk, bercakang Tu fikir balik Boleh berpolitik Tapi tolong jangan sampai putus terbaik dengan sebab putus silatuh rahim, tuan-tuan, tak terkawal kita. Mari dadah, dadah tak terkawal dah sekarang. Mari rempit, rempit tak terkawal dah sekarang. Soalnya mari orang berniaga, berniaga, berniaga pun dah tak terkawal dah sekarang. Rahmat Allah dah ditarik dah. Mari mengaji, mengaji dah tak terkawal dah sekarang. Rahmatnya sudah hilang. Tak seronok dah mari mengaji. Teringat katuk, teringat motor, teringat dompet. Tuan, tuan tinggalkan rumah, datang ke masjid. Tuan-tuan teringat ke rumah. Rumah kena pecah. tuan, -tuan tinggalkan masjid, balik ke rumah. Tuan-tuan teringat ke masjid. Hilang kamera di masjid. Hilang mikrofon masjid. Jihadah tu imam pun hilang. Rahmat dah hilang. Tuan-tuan lah. Nanti setiap hari tuan kita tak tahu lah. Jihadah dia pun kena ikat rantai dengan mimar yang ni kita kena cari balik bila kita jumpa dalam hadis kita akan dapat jawapan punca kenapa jadi macam ini ialah kerana silaturrahim sama-sama Islam tu dah pun putus. Tuan-tuan setuju ataupun tuan-tuan tak setuju dengan apa yang saya cakap saya baca daripada hadis Nabi. Jadi tuan-tuan politiklah silakan tetapi janganlah sampai putus silaturahim. Berpolitiklah secara matang Jangan sampai Kita berpecah belah bertumbuh Baru ni saya pergi ceramah Satu masjid Tuk Imam ni bergaduh Tuk Imam belas dia seorang Belas dia seorang Tuk Imam ketahuan ni Baca saya ikut teks Terima je rapat Tuk Imam satu lagi marah lah Baca lah, tak Yang tapi tambah tepuk Sebab Oh, bertumbuk marah Tuk Imam bergaduh Saya pergi ceramah Saya kata tuan-tuan yang berhubung kerusi tu, orang tak. Biar mereka dah berhubung kerusi tu, orang tak. Tok-tok imam ni, baca ayat kerusi sudah lah. Biar mereka selesaikan masalah. Mereka, mereka taulah selesaik. Ikut peraturan, ikut undang-undang, selesai lah masalah. Ikutlah peraturan, selesai masalah. Tok-tok imam ni, selesaikan masalah. Biarlah mereka selesaikan. Tok imam sini baca ayat kerusi sudah sedo dik jadikan kursi depan jaga masjid ni supaya jangan rahmat dalam masjid pun hilang saya tak leh tak leh bayang tuan-tuan satu perempuan kena rogol dalam surau saya tak leh bayang Siap kita baca dalam paper semalam dua hari lepas ditangkap satu pasang sidok dalam masjid pasang laki-laki perempuan duduk merenduk dalam masjid apa nak jadi tuan-tuan dulu masjid curi mikrofon tak jumpa pintu masjid masjid dulu-dulu tuan-tuan curi kapet pakai tak jumpa pintu keluar punya barakatnya masjid sekarang tuan-tuan habis tongkat mimba pun dia curi sejadah pun dia curi ni sejadah kapet tuan-tuan dia gulung sekepit keping buh atas lori bawa lari sebab tu kadang-kadang kapet berjakitan ni pun bagus Sebab dia gang seping sekali Tapi bila kencing budak-budak susah nak batuk <tuh> Bagus pula kapet yang seping-seping Boleh guluh kalau budak berak, kencing, kotak, gawang Kita pergi batuk di luar Tapi risiko yang nak guluh Dia guluh sekali semua. Bawa lori 3 tan Tok siap pun motor pukul 10 pagi Nak ke mana lari bawa kapet? Pengurusi cuma vikiu Oh iya ke? Eloklah kapit pun dah kotor Tok siap turut piti pulak Datang mayang Zoro Puri saja mana kafe kita ternyata, siap Ha kata Tuan Haji turut cuci Tadi lori dah ambil Ha elok lah Sampai hilang rahmat Orang mencuri Dalam masjid Masjid sudah jadi hangat Sampai kena buh-buh ekon Buh-buh ekon pun hangat lagi Masjid yang barakah Ialah masjid yang sejuk So, saya duduk dalam dia tenang. Mengaji dengan dia tenang. Semayang dia tenang. Saya pergi baru ni ke masjid di belah-belah ala pungsu. Saya masuk je ya, tuan-tuan. Allahu Akbar. Pukul saya ceramah tu pukul 12.30 hari. Saya kata pada pengurusi dia, saya seronok masjid tuan Najib. Seronok. Saya kata ustaz, kayu ni orang tua tua dulu tarik dengan kerbau tak? Nak buat masjid ni, kerbau tarik kayu-kayu balak Buat siang-siang ni semua masjid lama-lama tuan-tuan. Barakah rahmat. Kalau tuan-tuan berani, pilihlah suri kapek. Dia buat dengan jerih perih. Dia buat dengan ikhlas. Dia buat betul-betul kerana -betul Allah. Saya ceramah sampai pukul satu petang tuan-tuan. Tak terasa panas. Walaupun tak ada ikhok. Ini dikatakan barakah tuan-tuan. Masjid lama, cantik, damai sebab tu tuan-tuan kalau nak cari masjid yang tenang yang sejuk itu barok sesuakan kepada tuan-tuan tuan-tuan pergi ke masjid berincang cukup tenang sejuk dia ya, amat ya masjid berincang keberan highland memang sejuknya barokah baik kemudian yang kedua yang takkan masuk syurga ialah yang dah dan yang ketiga yang tak masuk syurga suruh-suruhan kerana berbuat zina. Ah ha, ni dia. Suruh-suruhan kerana berbuat zina ni apa? Bapak ayam, mak ayam, anak ayam. Segala jenis yang berkaitan dengan pelacur. G, gigolo. Dia jadi orang tengah. Orang tengah nak menguruskan gigolo. Ha, dia. Yang ni ni haram syur, bawah syurga ada demikian lagi juga yang demikian lagi juga dia kata apa tu ada kata apa demikian lagi tu apa depa ha qiyadah q ya qiyadah ni apa benda dekat persekolahan ada tuan dia pun termasuk dalam dosa yang besar jiwa qiyadah maknanya ialah orang yang mempertemukan orang dengan laki-laki dan perempuan kepada rumah yang lain broker. Kiadah ni broker. Bukan cakap dia bapa ayah mak ayah, dia ranak ke dia apa benda ke? Itu satu hal lah, kiadah juga. Termasuk kiadah ialah tukang kira bisabah. Tuan-tuan ni orang tengah. Rekomen. Dengan sebab tuan-tuan rekomen man, aku rekomen budak tu lah. Ni nombor telefonnya cubalah tengok tackle kuk-kuk dapat lepas tuan-tuan bagi nombor tu dia tackle sumber dapat tuan-tuan perempuan tu layan laki-laki tu kata I follow macam yang pernah dengar aja tu laki-laki <laughs> tu layan dengan perempuan dating dekat no taman ke LCC siapa yang bawa argument tu tu hak tukang bagi nombor dengan dengahan kali pun berdua Jaga-jaga tu tempat Yang mana rajin untuk pertemukan orang Nak jadi orang tengah Nak nikah orang Sebab tu saya Kalau orang minta saya jadi orang tengah Nak lagi nikah orang Saya cakap Saya telefon laki-laki Saya jumpa laki-laki, Ok sekarang kamu nak kahwin tak? Ya Sekarang ada budak perempuan ni Cikgu ni minta jadi jodoh Jadi saya nampak kahwin dengan dia Nentang dengan dia sesuai kalau boleh kita pergi tengok dulu panggil mu'paksa pergi tengok jadi saya tu sama kalau ikut saya ni tuan, tuan cucu banyak lah Benantu, ramai lah yang saya uruskan bagi kahwin tapi bila saya uruskan ha, Tuan Haji inilah pelajar saya nama dia sekian-sekian-sekian kerja sekian-sekian-sekian Tuan nak tanya apa? tanya lah uruskan ha, tak pergi main anak darah dia pula saya kata ni lima inilah yang Cik ni yang saya nak uruskan ha, tengok Kenan tak kenan Pakcik Kalau nak menyembah dengan anak perempuan ni Pidapok je lah lah makcik Pakcik tu dia diam Dia makcik je pidapok Saya yang uruskan Saya atas Bila balik dua tiga hari Bapak ada telefon tak? Jadilah tak Boleh lah kalau nak main minang Kami setuju Ha saya pergi minang pula Telefon saya, saya haji Letakkan harga bagi jadi lah. Saya buat jarak tu Letak harga bagi jadi Jangan pilih tak berbelah berpuluh ribu tak mau. Letak er, hantaran tu kira munasabah. Sabah Tak munah Sabah pun Munah Jadi Gaji munah Itu saya punya bel Tak Lima ribu Lima ribu Setelah tangan boleh zat Boleh Blat like. Kalau saya kata tak boleh Saya tak mau. Saya kata simpan bagi Berikan orang lain Bila bertunang Saya jumpa dua-dua orang Sekarang saya yang Rekmenkan info untuk orang berkahwin saya tak campur dalam apa dating lepas ni. Jangan dating, jangan pegang tangan, jangan peluk, jangan duduk cium, jangan duduk buat apa selagi mana hangpa belum kahwin. Jangan pergi jumpa taman bunga, saya tak suka. Allah kata haram. Boleh ke? Boleh. Ibu? Boleh. Kalau nak jumpa, bawa mak, bawa pak sekali tu jumpa. Nak tengok wayang, silakan. Budak jantan belah kanan, bapak tengah-tengah, mak tengah-tengah, anak dara tu. Ah ha, tengoklah wayah. Kalau nak apa pun, kalau bapaklah tu. Apalah pak rapah, tu jangan bergatal apa. Bukan kata saya larang tu wei, tu kata nak pergi Kamdar beli cadar pun bawa mak bapak pergi. Kau nak cari meeting ke apa bala semua anak apa konsep apa agak bawa orang tua. benda ni haram. Saya berlepah tangan. Sebab saya takut saya jadi kia dah. Dengan sebab saya rekomen. Bila saya rekomen. Mereka kata ustaz rekomen. Bila ustaz rekomen. Mesti baik punya tak apa lah. Happy dating. Dating tu atas alasan saya rekomen. Berdosa saya. Kalau saya tak nasihat dan saya. Rendor. Ayah ni yang saya pesan Ada satu orang. Dia kerja satu jabatan. Bila saya uruskan dia nak tunang. 2-3 bulan lepas tu dia telefon Dia kata ustaz Saya ni macam tak bertunang dia ustaz Kenapa? Tak adalah orang lain keluar-keluar makan Jalan-jalan Tunang saya ni tak peduli pun ustaz Masih kata elok je tu Itulah tunang yang baik Yang tak dating Yang tak pergi bawa-bawa makan ikan bakar malam-malam Itulah tunang yang baik Tunang yang baik Bukannya tunang pegang nak peluk sini tu Bukan tunang baik Itulah tunai yang baik. Dia telefon ada sebab. Dia telefon dalam keadaan macam itu. Itulah yang baik. Kenapa kau tak suka ke? Tak adalah rasa macam tak tunai. Saya kata kau lepas kahwin so, kau jalanlah kau. Tak adalah. Kalau tak ada, tak ada jalan. Sarang anak dia limu, lima. Lima nak. Bilah jalan. Kuat jalan. Eloklah. Saya tengok akak tu pun dah sihat. Jumpa seterbuk pada saya tu. Ya Allah. Sihat tu. Dua-dua sihat tu. Tengok lelaki sihat. Dia pun sihat. Ya Allah. Dulu kecil. Mulik je. No, dia sihat. Itulah tanda cukup makan. tuan yang jangan kata orang yang sihat lepas kahwin gemuk tu. No, itulah tanda suami dia bagi makan. Cukup. Jadi tuan, -tuan yang mana ni. Tolong jadi. Jangan jadi kliatah. Mentemukan orang untuk berbuat Masyid Tentang yang dirahmati Allah Saya tadi katakan dengan tanggungjawab kita Sebagai suami, sebagai isteri Kita belajar ni Sebab suami Jadi suami kena layan isteri Kalau isteri tu kegemaran dia baik Sokong Kegemaran isteri kita mengaji Sokong bawa dia mengaji Bawa dia belajar Kuman-kuman pun hantar isteri belajar Walaupun tempat yang dia nak belajar tu kita tak pun suka Kita tak pun kenal Tapi selagi mana ilmunya betul Selagi mana ilmu yang dia mengaji itu daripada orang yang betul Silalah Jangan kita larang juga Kadang-kadang tuan-tuan Isteri pun dia ada perasaan Isteri pun dia ada jiwa juga Satu benda yang dia suka Tuan-tuan tak sokong dia Lama-lama jiwa dia mati Tambah-tambah kalau benda yang baik jadi kalau isteri tuan-tuan ada tabiat yang baik, sokonglah. Mungkin isteri tuan-tuan ni -tuan, jadi ajatan kuasa wanita. Jata kuasa wanita perkumpulan wanita macam-macam aktiviti dia buat. Selagi mana baik, sokong. Mungkin dia jadi AJK masjid, sekarang ni pun kuat boleh jadi AJK masjid. Dan ada wanita pula yang uruskan drama. Kita sebagai suami sokong. Cuba terperhati tuan-tuan. Yang program-program ilmu ni, orang perempuan ni ramai. Yang hidup majlis-majlis ilmu ni, orang perempuan. Kalau tuan-tuan rajin, tuan, -tuan ke masjid daerah Batu Gajah. Setiap hari Isnin dengan setiap hari Khamis. Beratus-ratus manusia tuan, tuan Pukul 9 sampai 10.30 pagi. Beratus orang perempuan ni. Rajin. Saya tak nak tengok lagi tempat itu. Satu lagi di masjid Al-Nasriah Siawan. Mereka ni buat kuliah bulanan. Siang. Berhati manusia. Ribu manusia. Perempuan. Jadi kalau orang perempuan kita bagi sokongan yang betul pada dia. InsyaAllah. Pahala dapat dekat kita. Dan semangat dapat pada isteri. Isteri kita. InsyaAllah. Baik. Cukup sekadar itu. Kita akan sambung besok pagi. Kuliah subuh. Di ayat 4. Dan uh, isteri mat kita besok. Keluarga 60. Sembilan. Jadi besok barang soal jawab, sila kemukakan besok. Dan saya rasa pagi besok soal jawab banyak berkenaan dengan keluarga 60. Sembilan ini saya minta tuan datang untuk belajar nasab, ala dan haram. Baik, siapa-siapa yang ingin memberikan sumbangan untuk jamuan pada malam-malam kuliah, aa, boleh berhubung dengan Ustaz Zuhair untuk membuatkan barang sumangan dan sebagainya saya minta maaf jika terkasar bahasa wabillahi tawfik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain allahumma inna naj'aluka fi huri ahdaina wa na'udzubika min syururihi Allahumma badid shimlahum mafarrith yamahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum kalba min tilabik ya qahhar ya jabbar Allahumma ya alkitab wa ya mudri alsahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum mansurna alayhim alamin saya bertama'ah dikata banyak bahasa Allahu a'lam assalamu uman selamat menikmati